Jag tror inte att någon som är involverad på här intention. Så låt oss inte vara färdiga och tror att de har gjort något stort för klubben. Liksom, och de var väldigt stora där. Och det är bara kul att jag lyckas fått komma upp i allaget båda två för och föra Elvenäs vidare. 8-7. 8. 7. 8. Sju Linus, Alin och Daniel Roth. Det var siffror som smakade mumma för ett år sedan ungefär, eller? Det var galenskap i koncentrat, vill jag minnas. En av de sjukaste hockeymatt jag har sett någonsin faktiskt. Kanske en av de roligaste också i den här delen av landet. Ja, det, det var väl en en match som gav Anders Elderbrink lite fler gråa hår men vi som var där och tittade var ju hade ju väldigt roligt det svängde ju krängde det helt vilt. Jag kollade tillbaka på det där Rögle hade ledningen 4-1, 5-3, 7-5 och så blev det 7-7 och sen avgjorde vem då i förlängningen. Kira. Kira. Kung Kira general Kira. Ska vi lyssna på vad han tänker inför det första derbyt den här säsongen. det var inte första derbyt förra året det var andra Nej det var första andra andra Anna. Tredje Aktionist Hjälm, jelm släng på och se ja ja it's gonna be a great atmosphere out there the fans are gonna be great and we're gonna be we're gonna be our best out there tomorrow what are the keys for you guys to get a good result we have to bring that energy that we uh, we know we can bring and that we haven't brought in the the arena this year yet and uh, the, that the fans deserve vad säger du om teamet som har spelat så och vad har du jobbat på den här veckan? Ja, vi har jobbat på några detaljer av vårt game som inte har varit bra. jag tror att vårt mindsthet också. Vi vet att vi måste vara bättre mellan ögonen och huvudet. Så vi måste att vi är redo att gå to go tomorrow med den här uppe och den här energin från början. Det där var alltså Craig Shira som pratade om förväntningarna och vad han ville se från Rögle inför- Derbyt då mot Malmö. Vad säger ni? Om det Kira sa och ja, det som händer. Det finns ju mycket att snacka om inför det här mötet. Mm. Ja, jättemycket. Det är ju, eh, jag, jag är sugen på att höra vad Ängenholms korrespondent Linus Alin har med sig från, från arenan. Är inte det det, Hjelm? Jo. Ganska. Hör, jag vet inte det hörs, men det är jag som hittar med min lapp. Jag har med mig in i ja, Och du har dessutom tagit av det en tröja. Du står inte bara i överkroppen. Du brukar ha två tröjor på dig. Ja, nu är det allvar. Nu är det derbypodd. Mm. Det vi kan notera från träningen då, Rögläs äh, sista, hela träningen inför derbyt är att äh, både Allen Bibic och äh, Daniel Berthov äh, gick för fullt på backsidan. Vilket innebär att Rögle... Hastigt och väldigt lustigt tycker nog att tränarna har åtta tillgängliga seniorbackar i truppen. Det ska dock sägas att Allen Bibic nog behöver mer tid på sig och få uppflås och lita på kroppen igen efter skadan innan han är redo för match tror jag i alla fall. Det lär väl bli Daniel Berthold som är sjundeback mot Malmö skulle jag tro. Mm, det låter väl rimligt. Jag tittade på träningen i måndags du tog man också av i slutet och där är ju rätt så hetsigt liksom. Det är kanske inte där man äh, börjar tryckt testa knä, jag vet inte. Men äh, de har ju i alla fall, äh, efter, nå efter en kort tid med liksom sex, var jag tagit ner på fem backar som var tillgängliga så äh, har de i alla fall fått tillbaka lite bredd där. Och fått tillbaka och in folk på förvarsidan... Äh... Har man också fått... Där börjar det bli trångt. Där är det väldigt trångt. Det är ju så att Matt Andersson har tränat med laget hela denna vecka, nyförvärvet. Och av träningen att döma så går han in och spelar med Christian Thomas och Leon Bristet. Och det innebär ju att när Bristet, Högland och Erik Andersson-kedjan skulle i så fall splittras inför derbyt om man väver ihop en helt ny enhet där. Och det betyder också, att ja, vi kan väl dra kedjorna då. Ja. Eh, Daniel Sart, Bretén och Lucas elvenes. Hemvävt. Hemvävd eh, spetskedja får vi väl säga. Absolut. Eh, och sen då den nämnda Matt Andersson-kedjan. Eh, olle -Lise, Simon Ryfors, Kristoffer Bengtsson. Och sen då Nils Öglander, Linus Sandin och Taylor Mattsson. De som, eh, liten basklapp då för att det är svårt att se på sådana här träningar i mig. Jag inte presenterar någon slag själva utan man får eh, pussla lite. Men av det jag kunde utläsa så var det alltså... Eh, Erik Andersson, Ludvig Elviness och då Ken Jäger som eh, alternerade i de olika kedjorna. Just det. Just Man ja, de brukar ju ha så ett, ett par stycken som eh, kommer runt och avlöser och fyra forwards på på tre platser så. Mm. Och det är ju här har vi också jättemycket att prata om tycker jag. Om vi börjar med den här kedjan med Ted Britten, Daniel Salvik och Selvenes. Ser på pappret väldigt intressant ut tycker jag i alla fall och en kedja som eh, man nu har väldigt stora förhoppningar på ska kliva fram och leverera rätt så direkt. Ja, jag tycker det ser ut som en eh, spännande mix av eh, man väntar lite grann på att Lukas Elvernas ska ta liksom sista klivet. Han har varit bra sen han kom hem eh, och, men det ser ut som att han har mycket is i eh, man väntar på att det kommer en match där han får lossa allting. Det känns som det, ja, en klassisk fördelning, en skytt och en bra, gedigens center och en, en lekledare i Likas. Mm, varför har man inte satt ihop den kedjan tidigare då i så fall? Epp, ingen aning. Äh, Likas har väl varit, äh, varit iväg och, och kommit hem och så. Man har väl velat testa Bröderna allmänna tillsammans med en center och så. Äh, men nu, nu börjar ju nu börjar konkurrensen hård när det är Ja, den är tuff nu. Mm. sa var ju borta i två matcher också och gjorde comeback mot Frölunda senast. Så, eh, det man kan säga där, jag pratade lite med Daniel Saar efter träningen, en intervju som ni kan läsa på hd.S inför derbit eh, senare och han sa ju det att eh, han kände sig inte, eh, han sa ju att han liksom var sjuk och han kände sig inte 100% emot Frölunda vad gäller flåset och orken. Han berättade liksom att när han har den här studsen i benen så går han liksom insida sin försvar och hela tiden utmanar och använder sin förmåga en mot en. Och när han känner sig lite trött och lite liksom... Jag saknar de där sista fem procenten kanske. så sa han, ja men då, det händer ibland att jag blir bekväm och tar utsida istället och hamnar kanske i sarghörnet eller något liknande. Men han sa också att han känner en enorm skillnad den här säsongen jämfört med förra. Vad gäller kraft och kräm i benen. Att han känner sig starkare nu. Att det finns någonting där som inte fanns förra säsongen. Och därför... Ska det bli väldigt intressant att se en Daniel Saar i form, och en Daniel Saar i en spännande miljö mot Malmö. Jag tycker att han, han, han är en ganska bra symbol för Rögle för säsong kontra allvar på första säsongen gjorde han ju mycket så. Precis som det du sa, tog snabbaste vägen. Och sen när, när så var han kanske en av många som tog ett... Även om han var borta två matcher, men som har tagit ett kliv tillbaka och, och kanske funderat istället för att gå på instinkt. Och det är nog ganska många i det laget som, som har haft en utveckling, känns som. Som behöver trycka på och gå på insida igen. sa han någonting om... Just denna, den här matchen som är ju speciell för honom om någon som kom fram i Rögle vände hem till Malmö och sen hem på riktigt till Rögle nu och så ställs han mot Malmö här nu då. ja alltså, Normalt brukar jag ju spelare säga att Nej, men det här är vilken, som vilken match som helst och, oavsett, <laughs> oavsett läge. Men Daniel Sarr sa att det är en väldigt speciell match för mig detta. Jag känner många i laget och med tanke på historiken att han valde att gå till till Malmö inför förra säsongen. Och nu han fick ju en hel del kommentarer och, och reaktioner från Rögle-fans då. Och nu tillbaka till Rögle igen. Men han berättade också att det skulle bli väldigt skönt liksom att ha publiken i Linda Barena i ryggen i ett derby. Med allt vad det innebär. Alltså väldigt mycket fram emot det. Och tänk om man gör mål dessutom då. Vilket ju inte alls är otänkbart. Men han har ju dessutom förklarat icke-önskvärd av... Eh... Tränar Peter Andersson och sportslig ledningen. Han hade ju kontrakt ett och till. Men äh, Malmö vill inte, vill inte behålla honom Så det är klart att det finns. Han har ju säkert sett äh, Känt ett, liksom ett förtroende som gått ner. Och, och det är klart att han vill äh, rätt sugen på att visa dem. Äh, på Får han, han inte de där extra 5% just till den här matchen, då är det konstigt. Att tar han ut sig nu. Så, äh. <laughs> då har vi något att fråga honom om. Ja, faktiskt. Ja. Um... Christian Thomas, Matt Andersson, Leon Bristet. Det känns ju helt givet att då har man väntat på att Thomas skulle spela ihop med Matt Andersson har ju känts glasklott. Det om den sista pusselbiten där och Leon Bristet var kanske inte den man hade tippat på på förhand men han har ju haft en ganska stark start tycker jag om, om det är många som kanske doppade när, när allvar väl började så tycker jag att han har hållit stilen Ganska bra även efter, efter premiären. Den stora skillnaden är ju att på säsongen så trillade du in rätt mycket poäng för mm. honom och hans kedja och de har inte fått till det offensivt, varit inne på en hel del mål bakåt också, även om de har skapat chansar har sista inte funnits. Så det är väl en en, ett försök och, och att man ser i, i Leon Brist att det här kan bli jäkligt bra om det kommer lite islåsning, och då testa någonting annat i en miljö, i en kedja som ska vara producerande och ledande framåt. Vad ska man ha för förväntningar på en sån kedja just till den här matchen då Matt Anderson kommer in och ska göra sin första match? Christian Thomas har inte kanske motsvarar förväntningarna än du pratade med honom Daniel också han mm. sa ju själv att det har varit tufft att omställningen har varit svårare än han trodde och så Leon då ihop med de här alltså vad, vad kan man ha för balans där i, i sina, sina tankar inför matchen jag är högre förväntningar på sån kedja som Briten och, och äh, likaså dem, de känns ju högre i Harkin äh, för mig Um, jag, jag kan tänka mig också att anledningen till att man sätter in bristet är att han ju genomförs som han spelat med ganska liksom hög bröstkorg och känns ganska självsäker och Thomas famlar, han, man, man kan nästan se hur han åker runt och funderar på var han ska vara någonstans uh, Matt Andersson, det är hans första match för säsongen så att det finns väl skäl att anta att uh, den inte kommer kanske att formtoppa i imorgon tror jag. Framförallt Thomas och Matt Andersson, vem tredje länken blir. Att de två kommer säkert att bli starka ihop på sikt, men det kan nog, nog dra lite. De behöver, få, de behöver få lite tid också, inte att, om det inte funkar direkt, att man inte splittar dem på en gång. Nej, Matt Andersson sa ju, jag intervjuade honom här nu, han sa det att när jag kom ny till, till Djurgården. Det tog 10-15 match, det är ett annat spel här i Sverige. Och Christian Thomas, som jag också pratade med, var ju tydligt liksom konfunderar ja alltså, yeah, it's tough, alltså, han pratar flera gånger om att uh, jag är en kille som betraktas som en skytt liksom. men jag, jag känns inte som att jag har haft ett enda skottläge i de här matcherna, det är klart att det, det betyder ju någonting och det är väl också så att precis som vi pratar om, han är Andersson enda som kommer in helt matchotränad eh, och har bara gjort tre träningar Christian Thomas eh, har haft en väldigt tuff start på sången och så har man då Leon Bristet med sin energi. Tanken är väl att han ska veva igång de här två så mycket som möjligt. Exakt. I ett derby där man får också väldigt mycket gratis från publik och adrenalin och allt sånt. Att han ska liksom vara den spelaren kanske som, som hjälper till att bita fast pyken i offensivsyn. Så att de faktiskt kan få möjligheten att producera någonting också. Med sin förmåga att stressa motståndare och vända och vrida liksom i sarghörn och vinna en puck och få ut den till backen och så vidare. Så det tror jag man har tänkt mycket, hur, hur ska vi få igång med det ändå så snabbt som möjligt, hur ska vi få igång Christian Thomas efter hans tuffa start? I men in med en, det största liksom, energiknippet vi har typ. Ja, men de har ju pratat en del om, om liksom puckkontroll, att bli bättre på att ha, ha pucken i sin ägobristet det är ju en av få som har, har utstrålat lite sådant att kunna ta in pucken i, i anfallstion till exempel och vända upp och sätta upp en kompis eh, upp. Jag tror precis som nyligen så att de eh, har en tanke där. Jag fastnade på ett citat där när du, som du återgav här också med, med Christian Thomas när jag läste den texten just här att jag är en skytt men jag, jag kommer inte till de lägena. Jag vet inte hur ni har känt i olika sporter där man vet vilka positioner man egentligen är men jag kunde sätta mig in i det där och känna själv att ja, just det det där har man ju upplevt att vad är det som händer? Jag jobbar jag tänker, jag är taktiskt skolad, jag borde komma rätt och ändå om man inte med i spelet. Den känslan måste vara väldigt frustrerande att ha som, som ny spelare också, importspelare som har extra hög press på sig. Ja. Ja, absolut. Det är väl också att i, i en liga som AHL kanske man får i Christian Thomas roll som någon slags producerande spelare, där kanske man får sex-två lägen per match. Och smälla dit pucken i ett hyggligt läge i alla fall. Men något sånt högt räknat. Va, hur många sådana lägen får man i SOL? Nej, så. SOL, och på högsta nivå i Sverige, är man ju, är man ju väldigt skicklig på att stänga ytor. Och det, det som du säger, det är inte mycket, mycket skottläge. Men sen tror jag också att man är väl sällan sitt bästa jag när man åker runt och, och funderar hela tiden på är jag på rätt ställe, var ska jag vara någonstans? Det kommer ju ta. Det är säkert som att Anderson säger: Det tar 10-15 match, kanske innan man hittar ett rör som man ska börja funka ihop med andra. Han har inte heller, tycker jag, hittat kemi med någon spelare så här långt. Det fanns en, några korta sekvenser, ett genrepp i Jönköping med med Britten och, och Sa. Men annars ja, det, i, ja. ingen, ingen uppenbar liksom kemi, med någon sen SL sen har börjat i alla fall. Nej, men där kändes det verkligen som att det var en helt. Jag tror vi pratade om det också, att det var en helt given kedja. Mm. Men får man inte då den staten man vill ha och Saab blir sjuk, ja, då, då blir det förändringar och där står rögle nu. Men om det nu är så då att det tar 10-15 matcher och att man måste ge Christian Thomas den tiden, då är det ju ett problem att inte fler spelare, andra spelare har varit starkare så här långt. Att det är där någonstans man måste titta då i så fall ja, alltså Du behöver ju någon som kliver fram och leder produktionsmässigt. Alltså ett, ett tydligt exempel är ju Frölunda-matchen i förra veckan. Där Rögle ser kampaktigt ut, har det jättejobbigt. Och sen så kommer en fladdorpryck från Samuelsson från blå linjen som slinker in tack vare att jag tror det var Sar som skymde framför kassen. Rögle får rättet och helt plötsligt så är det inte en eller två spelare utan egentligen allihop som börjar spela hockey igen precis på det sättet. Man vill göra. Det är ju liksom. Det är inte bara att eh, det här individuella kliver fram och leder liksom med sina förmågor. Utan det, det handlar otroligt mycket om det mentala också. Det är ett supertydligt exempel på det att när saker och ting blir jobbiga, när det går stå, man. När det går i stå, man liksom inte riktigt har. Okej, okay, jag vill helst inte ha pipan nu för jag vill ha ett misstag. Men när man får någonting att gå på, som jag misstänker om Rögel till exempel får första målet mot Malmö. Eh, i derbyt, att det då kan bli någon slags islossning. Så det, det är nog lite mer komplext än så. Ja, det är ju, eh, på något vis är ju det, det mentala spelet ganska stört kan jag tycka. Det, alltså, det funkar ju i alla sammanhang. Man kan vara helt slut när man har sprungit sju kilometer och ska gå in på den åttonde och så bara, åh, oh, jag ligger bra tid, tidsmässigt. Och så får man massa extra krafter som man inte trodde fanns. Så det är lite som en slump puck, om den går in i mål eller en fladdepuck eller vad det är, och ser plötsligt, jaha, vi hade den här energin som vi inte trodde att vi hade i den här matchen. Mm. Energin eller förmågan eller ja. tron på sig själv, vad som helst. Vi som vi har snackat om innan, de, de har ju febert upp sig själva liksom på rätt hög nivå och nu har de börjat, efter några tidiga förluster börjat få lite snarare runt halsen och det är inte så jäkla lätt att prestera under de förhållanden. Helt plötsligt mot Frölunda så var det väl när den pucken trillade in så var det väl som att och tänkte, okej. Okay, skit, det nu kör vi då. Alltså ja, det men var Som att någon ryckte ut, liksom, pluggar ryggen på allihop och så börjar alla åka. Mm. Eh, har vi gått igenom alla kedjor, Linus? Det var ju. Jag gick igenom alla, men har vi pratat om alla tillräckligt? Olle lis Bengtsson sa du med Ryfors också. Mm. Olle lis tillbaka. Återigen vad jag kunde utläsa i, i laget efter. Eh, Bänkningen senast, men jag spelade, ganska mycket mot Frölunda ändå. Som vi misstänkte. Så att eh, spännande att se vad han kan eh, e uträtta i den miljön. Min enda tanke när jag läser upp kännet är att när folk kommer tillbaka nu så, så bör man kanske lite mer se en, en struktur kring eh, kanske två tänkta, liksom producerande, eh, högprofilerade kedjor. En tredje som är någon slags mellanting. Och sen en, en eh, hårt arbetande fjärde kedja där. Framförallt i form av Sandin och Mattsson eh, som jag ser. Dem. Och det kanske landar över en liten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 boost för dem i sammanhanget att de kan liksom lite mer börja använda spelarna till sina tänkta roller när de har kort med centra så har andra fått täcka upp och det blivit liksom i obalans mm. Vad tänker ni om att det är just Malmö nu det kanske är det bästa <hör> motståndet Rögle kan få i detta läge på hemma is dessutom efter en otroligt jobbig start Ja, men ser det ju. Det är ju sällan en match där man... Uh, det är ju en sån riktig ryckaplugen-match. Uh, det brukar ju bli väldigt mycket känslor. Och det, det kan ju vara precis som man behöver. Men det är ju en rätt så lurig match också. Det känns som att uh, jag tycker att det man har sett i Malmö det känns... De känns ganska stadiga, de känns liksom etablerade på ett annat sätt. Det syns att de har två semifinaler i ryggen. De har, de har inte imponerat men ganska jämnt De har varit nära och så har någon match tippat till seger, någon match tippat till till förlust men de ser solida ut. Framförallt så har de två ruskigt bra målvakter i, i öppningen av Sol. Torpet, Kristoffer Nils Torp har alltså 96,12 i räddningsprocent. Oskar fält 94,12 procent. Torpet har så tre matcher, fält två. Det är ju två, vem de ens slänger in så är det en i, må, må, målvakt i form. Det ställer alltså, de ställs mot rögles. då. Fyra mål på fyra matcher, ett i snitt. Alltså den matchen i matchen, Rögles målskytte mot den målvakt som står tror jag blir... Ja det är klart att det är helt avgörande eftersom det bygger på mål men kanske mer tydligt än, än i tidigare matcher. Ja men det är väl också en bild av att Malmö, de, de har sin struktur, de har haft Peter Andersson som tränat ett par säsonger hela liksom försvarsstrukturen finns där och de är de är solida, solida målaktor men det är också ett lag som, som är ganska oljat som vet vad de ska göra och är duktiga på att försvara sig. Vem ska man förvänta sig? Vem ska man tänka? Kliver fram i en sån här match? Gör målen? Tidigare säsonger så har man ju kunnat ställa sitt hopp till Brian Lörg som man visste kontinuerligt gjorde mål. Vem tar den rollen nu? Vem kliver fram? Jag har en rebus till här i sammanhanget eller ett quiz. <laughs> Okej, okay. jag exakt... fattar inte ordvitsar. Nej, det är ingen ordvits. Vem vem är det målgaranti kring... Kristoffer Bengtsson. Vem har, varit på, vem har varit på isen vid samtliga fyra tillfällen när han har blivit mål? Kristoffer Bengtsson. Det är väl Olle Liss? Det är Olle Liss. <skratt> <skratt> Okej, okay. då kommer kom vi tillbaka till Olle Liss i alla fall. Alltså, fast vi inte har honom på en punkt här idag. Nej, ja, det är något och Han har skymt någon gång och varit på, isen en, uh, han varit på isen alla fyra gånger. Så vi, vi slänger väl in hand om det. är Olle Liss som ska kliva fram och göra det. det alltså... <skratt> Jag tror så här för öglig gång sitt liksom spel som de vill ha med jäkla fart och, och driv på på kassen och så kan det bli vem som helst. Är ju, de vill ju få fram den här maskinen som som liksom turas om och åka som idioter. Då kan det bli vem som helst. Men de måste ju få igång det, det drivet i, i laget. Vad tror du flina Ah, nej, jag tänkte på din buzzer innan. Äh. <laughs> Men äh, i, i, i sammanhanget då, jag var ute på träningen i, i måndag det var en intressant... Äh, då, hade, då hade jag varit ledig i helgen och tränar man i bortåt en och en halv timme. Det var, det var häftigt att se. Äh, det är inte ens att vem som spelar med vem för att det, det handlar inte om spelövningar för fem år Det handlar bara bara om kamp och tävling och väldigt mycket skridskakning. Äh, och oh och, och hålla, i, hålla i puckar och eh, det var häftigt att se hur de eh, kickade ha, igång nu. Det handlar väl också om Mattias Sjögren? Ja, det gjorde mm. det. Det var intressant. Det, eh, eh, efter eh, typ en timme, 20 minuter så var det väldigt långa skriskesekvenser. Man jag åkte på hela banan start och stopp. Eh, Mjölksyran sprutade till Vägeholm. jag eh, om inte han hade allra starkast ben av alla. Det är så. Han så otroligt stark ut i, i åkningen. Jag har svårt att tänka mig att. Nu vet jag fortfarande inte. Han är fortfarande inte tillgänglig för intro så. Vi vet ju inte när han släpps in i spel. Det känns ju att det närmar sig. Och andra känner ju att när det väl är dags så tror jag inte han har någon större. Han har ingen startsträcka vad gäller fysiken. Han ser ju mer än lovligt liksom fysiskt redo ut. Mm, absolut. Och en liten lägesuppdatering där är ju att på alla träningar man har varit på den här säsongen så har Mattias Sjögren varit med under vissa övningar och sen har han liksom klivit av när det har varit 20 minuter kvar och kamp och spel och så. Detta är första veckan. Han är med fullt ut, hundraprocentigt. Det enda som skiljer honom nu från de andra spelarna är att han inte är tacklingsbar. Han har en röd tröja på sig för att skicka den signalen till alla att man får inte liksom Smälla på eh, för att riskera någonting. Annars är han med fullt ut på alla övningar och jag håller med dig Daniel, jag såg träningen här nu och jag tycker att han ser eh, stark ut, imponerande ut med tanke på förutsättningarna också. Så att jag tror inte den dagen hans eh, huvud liksom för att spela match matchen så kommer han gå direkt in tror jag. Men vi fick ju även bekräftas det om, om liksom någon cykelmaskiner på andra våningen där Tvillingarna Abbott som fortfarande tränar mycket hade någon slags rekord fram till Mattias Sjögren gick upp och krossade dem. Så att det är liksom dokumenterat att liksom testvärldsmässigt så, så är han långt framme. Just det. En, en annan följetång vi måste benämna också som har fått en uppdatering. Det är ju Rasmus Sandin. Ja! Just ja! Eh, såklart! Och, ja, och... Så här, han var över på Torontos NHL-läger. Draftades högt, de tror mycket på honom där borta. Och blev då skickad till farmarlaget till slut. Och då har det ska han börja säsongen där eller ska han börja säsongen i, i Rögle eller i någon annan liga och så vidare. Och det beslutet var förväntat att komma typ nu egentligen, var han skulle börja säsongen. Men han skadade sig tummen. Och senaste besked är att han är borta till eh, mellan fyra och sex veckor. Och det har Chris Abbott bekräftat att de nu ja, får vänta ut de veckorna att han ska stanna borta i Nordamerika under sin rehab. Och sen får man då ta ett eh, nytt beslut om var han ska börja säsongen. Eh, så föl följetongen fortsätter ju men det är ändå, nu har man liksom fyra till sex veckors inkubationstid så att säga. Där eh, inget beslut kan tas för om jag förstår det hela rätt. Vi hade ju hoppats på att kunna ge er ett besked idag faktiskt med tanke på just det du återgav fram tills det kom det här med skadan då och då blev det någon slags limbo igen här. Ja och naturligtvis supertråkigt för Rasmus Sandin som har gått en hel försäsong och sen när Rögle har tuffat igång med sin... Sitt sol spel och han åkt på ett nytt förstågsläge kan man väl ändå kalla det eh, med Toronto. Och nu när äntligen då han skulle få ett besked, okej okay, nu ska vi börja spela tävlingsmatch för. Då kan han på den här skadan, tyst. Mm. Jag skulle vilja slänga ut en fråga till er. Ni är inte förberedda på det här och det, det är alltid det roligaste. Men eh, nu börjar det ju runt om i kvällspressen och det är, det är liksom rubriker på rögle och det bara närma sig fjaskord och att det är en kanske den största besvikelsen så här långt äh, om man är rögle supporter och så följer man oss på hd och så läser man kvällspressen kanske läser andra forum också då Va, ska man känna någon oro eller vad tror ni kommer rögle att lyfta sig bort från det här bottenområdet snart Ja, jag har ju det så jag får stå fast för det. Jag, jag är fortfarande säker på att de har en stark säsong i sig. Jag tycker att man kan koppla en, en svag säsong, en så svag säsongstart till lite avbräck på tunga positioner. Gjort risig start helt enkelt. Många unga, många nya spelare. Men de kommer, jag tror ganska snart, kommer att. Men, men, men du står och Ja, jag gör det. Jag står och mästrar här. Inte som påpekande på det, men jag funderar en del kring detta. För att jag tycker mig kunna läsa att man är mer ska man säga, aggressiv mot Rögle med deras start. Gentemot exempelvis Luleå som har verkligen gjort det uselt i början. Brynäs har gjort det uselt. Växjö som regerande mästare har öppnat väldigt kackigt. Jo, alltså, det är ju så... inte så konstigt. Det är ju för att de har hetsat upp, ferrat upp sig själva. Förväntningarna är att vi ska vara topplag. Och sen så ligger man sist och har, har tagit en poäng på fyra matcher och gjort fyra mål. Då kommer frågorna mycket tidigare. Det är ju det vi har pratat om redan innan. Och de kommer ju också, om och tagit en poäng i första matchen, så att de kan vara dröjt lite. Men nu blir det ju mm. så otroligt tydligt med tre raka torsk med. Det blir väldigt påtagligt och det... Du vet ju det... hur svenska kynnet funkar. Jo, det gör jag. Men man borde kunna, jag menar Växjö är ju alltid i toppen. Då behöver ju inte säga det. Då borde man ju gå åt hårt på Växjö också. Ljulio har ju värvat och sträckta strikt, mot toppen. Bara för att man inte har sagt ut att man ska ta guld. Ja, jag vet inte. Nej, jag men Man jag... får en, en större startsträcka om man inte snackar så mycket. Det är... Det är, uh, det är nästan tragiskt, men va? inte så grovt Men nästan tragiskt ja, men Växjö har tappat alla, alla sina tunga pjäser Där räknar man kanske med att Det puttrar nog igång igång Och det lider Säger man att vi ska vara topplag Och det börjar som det gör Då kommer frågorna mycket snabbare Det är väldigt konstigt än så Jag tackar för svaret Ja, jag vet inte om är... <laughs> har vi... ja, alltså, Malmö är här härnäst Och sen har man HV på lördag Mm. borta, så det är den vad ska jag säga, veckans matcher mellan våra poddavsnitt så att säga, så att eh, först Malmö, sen HV och på din fråga innan, genom det här bör man vara orolig som rögle -sporter. det är också så att Rögle, men det är ju inga laget man har absolut, jag tror också att det är ett lag som kommer att ta sig och bli mycket bättre under säsong, med samtidigt, man vill inte hamna i någon slags grop där man får spendera liksom, tiden fram till jul eller något sånt, man försöka grävas sig över den. Man blir ändå ha häng på lagen ovanför och häng på de positionerna där man har pratat om att man vill hamna för att liksom dra ner stressen, kunna arbeta i lugn och roja. Ni vet allt det här vanliga som är viktigt för vilken grupp som helst. Därför är det ju en väldigt viktig vecka som väntar. Seger mot Malmö i derby, kommer ge rögle och skjuts framåt blir ett klart torsk mot Malmö och du skriver stressnivån upp igen Ja du har helt rätt i det de, behöver, de är, skulle behöva lite arbetsro. och förlorar mot Malmö så har de ingen arbetsregor de behöver skaffa sig den arbetsregorn och den kan, de, den kan de bara lösa själva så det är superviktiga super matcher och det blir, inte, det blir liksom inte lättare heller med alla dessa unga och nya spelare det, det blir tuffare, det är tuffare läge då och hitta den, om det börjar snurra mot liksom fel håll, det kommer säkert att vända. Men det kan ta längre tid och, och bli liksom en jobbigare process om, om det fortsätter gå stökigt. Men ni märker inte av någon stressfaktor hos spelarna när ni är ute på träningarna? Jag tycker inte det. Nej, det tycker inte jag. Nej, det är Alltså jämfört mot förra säsongen tyckte jag stressnivån var betydligt högre då. Nu känns det som att... Eh, jag vet inte. Det känns som att spelarna har lite liksom de, de står lite stadigare när de. i alla fall när de möter oss i, i media i sina citat och sådär och ja men de verkar ändå ja men får vi till det och det så vet vi att vi har det inom oss och, och sådär. Min känsla är, är åt det hållet i alla fall att det, det känns som ett eh, tryggare lag på så sätt. Ska det bli punkten för den här veckans avsnitt? Nej. <laughs> alltså inte. Nej, vi lämnar ju alla lyssnare med en episk cliffhanger. Ska vi inte ge dem en vecka till och hålla, hålla på det? Nej, man får hålla det man har lovat. <laughs> oh, nu väcklar du ut en lapp med ja. argument här ja. inne i stället. Det är magiskt. Ja, vem ska droppa ämnet? Ja, men alltså jag försöker då vara en eh, modernt tänkande människa. Jag försöker när... Eh, kidsen ska spela Fortnite så försöker jag tänka att det finns kanske något positivt med det. Jag försöker inte bli liksom gammal trots att man har tickat förbi 40. Men jag måste bli lite gubbe här nu. Gubbrot! Elva spelare i Rögle har nummer över 40. 11 <laughs> ja, spelare. Och. Yes, nu var det genomfråga dem. Nej, jag tycker bara att eh, kan det ingenting för vad som det alltid har varit? Finns det inte ett uh, värde att hålla, hålla liv i någon Men, slags historik? Oj, oj, oj. Alltså, Men vänta, <laughs> när du säger alltid har varit. Det känns som att det här med siffror över... Hur långt får det gå för dig? 30 eller? Ja, det de inte är med det, fler än 30 så räcker det väl med 30. Men att det händer har 29 tror jag. Det är okej. Okay, han kan mm. vara grindstängare då ju. Men det är väl inte 29 spelare i en trupp va? Nej, nej, men du kan få hoppa över 22 om man vill. Det är några som man inte får att använda förresten, som hänger i taket. Just det. Så att, för att kanske gå upp till 35. Då. Men alltid har varit, det har väl varit fria nummer hur länge som helst. Ja, men jag tycker att det finns en stringens en, det finns no Men vad är problemet? Vad är problemet att man har 31 eller 157? 157? Ja, nej, men då, kan ju, då kan, ju, kan ju Olle Lis få en motorcykel på ryggen och någon kan få en pinuppa eller... Kan få sina barn ja, man får väl ryggen. inte gå över vissa gränser va? Uh -huh. Men en motorcykel... Okej, okay, man, man får inte gå över vissa gränser. men, ja, men en pinuppa kan du inte lägga på ryggen, okay, förstår ja. Ju. Ja, det förstår du <laughs> Men Iron Maiden går bra som en var... gammal ryggtavla från det... mellanstadiet på jeansjackan. Jag som, jag som domar då frågar dig igen, varför ja. spelar det inte någon roll vilka numar man har på ryggen? därför att det bara är siffror. Och att siffrorna kan ha olika betydelser för spelare... Om man till exempel är född 79 Kanske man vill ha siffran 79 Har man en förebild Som har haft vad ska vi ta, nummer 51 Så kanske man vill ha 51 ja, Du är ju i skada, det hör jag <laughs> Nej men Alltså vad... Det finns ju många olika anledningar till att man väljer ett nummer Man kanske tycker det är snyggt ihop med två siffror Eller tre Men det får man väl kanske inte ha, jag vet inte, det är inte så många som har tre siffror Går, jag bryr mig inte så mycket av, eh, om det ni pratar om, men eh, tre siffror går nog min gräns. Så. Du går upp till 99. Ja, det, hur, hur förhåller ni er till det här snacket om att man får inte ha nummer 99 för det hade Wayne Gretzky. Man får inte ha 66 nej, det, för det hade Mario Lemieux. Tycker man jag får inte rimligt. Ha. Välj andra nummer. Varför då? Ja, vi ska inte ens, ingen som ens behöver vara uppe på de nummerna så det borde bli en icke-fråga för mig. <laughs> ja men de var ju det, då fick inte de heller ha det alltså. Grets skulle mjö, deras nummer skulle inte ha funnits om det hade varit din värld. Nej om man är så bra så får man ha det kanske då. Oh, ett märkligt undantag, ja. så inkonsekvent. så är det. Nej men jag tycker man ska få ha den nummer man vill ha, självklart. Självklart ska man få det. Det ska finnas, man ska ha mycket goda skäl för undantag från eh, historisk låga nummer. Det här är min, min sista inlägg i debatten. Och, och det finns säkert ganska många av er lyssnare som är konservativt gubblagda som rot. Jag kan bara säga att ler växer upp. Ska vi, börja om. Ska vi söka en poll någonstans så folk får rösta? Ja, det tycker jag. Det det så jag, så kommer det. Ja. Ja, jag kommer det att det. få så sjuk lite röster med här, men mig men med Kom igen nu. Gå emot er vilja. Rösta högt. På Twitter kan man väl? Det är bara att göra en område sin app- och röjde på dens eh, Twitter-sida. Ja. Annars eh, får vi inte rätt på det. Men jag tolkar det ändå men... som att jag har Linus på min sida. Linus gillar höga nummer. Du vill ja, alltså... ha låga nummer. Ja, boy, boy, boy, boy, <laughs> inte. Jo, det gjorde du. Du sa upp till hundra. Jag behöver inget sällskap. Jag klarar mig alldeles Nej, själv nej med men namn. jag bryr mig egentligen inte heller. Jag tycker dock att man ska få ha sitt nummer som man vill ha. Det är ingen big deal för mig som det är för Daniel- som eh, tycker det är skitjobbigt att se- vilket nummer stinker hos dig i rögle här? Vem, vem får inte ha? Nej, det är inget särskilt som stinker. Det är bara en allmän aversion mot höga nummer. Jag som domare i denna diskussion avstår min rätt och ger beslutet till lyssnarna mm. på vår eh, Twitter-bröstning. Är vi bara en kram och så är vi kompisar igen. <laughs> ja, det är vi. Absolut. Inga, inga hard feelings här. Jag tycker bara lite olika. Mm. Det är väl det... kul när man gör det, tycker jag. Ja. Okej. Okay. Är vi färdiga nu då? Ja, nu är vi, nu är vi färdiga. Nu gör vi oss redo för match, för ett derby, för säsongens första derby. Och då finns... Hur mycket läsning som helst på hd.se-sport både under onsdag och torsdag pumpar vi på med artiklar och krönikor och annat. Och en sista påminnelse. Följ hd-sportens nya Instagram-konto så kan du få vara med och, och där kan vi låta ut lite grejer och lite fotbollsbiljetter och även lite biljetter till röglos Så in och följ oss. Ja, just det. Precis. Så, så säger vi. Det gör vi. Tack och hej. Hej. Hej.